І тому він кинув корнічукові слова, яких не зміг би перекласти навіть референт. От скоч падла, а то закричу, навіть якби того дуже захотів. Ми маємо те, чого не маємо. Та не смикай. Ні, заєто можеш смикати, тося, я кажу, проводи не чіпай. Бо потім не вгадаєш, де от якого мікрохвона. В бутці було доволі темно. Мала вона лише одну перевагу. Була звукоізольованою од усього світу. Хоча що б тут коїлося, ніхто не почує. Бо всі дроти йшли сюди, а не звідси. А ще тут було надто тісно. І коли сюди трапляло двоє, то хоч не хоч, а воно торкало і єднало. Це саме інтересне місце, Тосю. От не віре. Я, відповідаю, тут такого наслухайся, що потім усе те, що в газетах пишуть, це дідські ігрушки. Особливо, коли когось умних записуєш, то виходить ти тут впереді всіх собитій. Ти послухай, Тосю. Прежде чим говорить, тут та недавно позбиралися умніки і балакали про свою літературу. Не про тих трипроносців чи прапроносців, ні, а про таку, якої нема, тобто не печатають її літературу після 91-го року. Поняла? Тося одно поняла. Щоб поки Петя не виговориться, Нічого не буде. А потім ще сигарета. Та, дай Боже, щоб одна, А бувало, що й дві, Одна довше за іншу, Тому Тосі відкрила, Як ширше очі, Щоб не закрилися. Ти ж пойми, Що тут балакали ті, Які ту літературу знають. От ніхто її не знає, а лише оці з конференції. Мені часто приходилося саме таке записувати. І ти повіриш, сам потроху все розумію, що тут і до чого. Я б уже і сам міг кому хоч розказати про ті чудеса, що тут вони наумнічали. Бо, як сказав їхній Льонька, ця я література, приречена до вузького кодла, Тобто для нас з тобою, Тосю, не віре. Я кажу, що й ми з тобою, жоні, І знайву, що кола, Тосю. Хоч та я література, вже й не видається, но почалася вона в сімдесятих роках, коли її теж не видавали. Далі говорила одна женщина по писаному. Вона сказанула, що література поділяється на Києво-Житомирську, Галицько-Станіславську і на Талко-Білоцерківську. Поэтому цій літературі усі довіряють апріорі. Як? То все ще дужче округлилася очима. Ну, це як ми з тобою, без всяких задніх мислів. Далі та женщина почала говорити про одну книжку, яку таки напечатали, і їй це не понаравилося, бо вона була про секс. Та не смикай за нього, бо вони, ці секси, бувають разні, особливо український, бо він бестселер. Тут та з нею не всі согласилися, особливо одна Соломія, бо вона виступала без бамашки, і хвалила секс і ту книжку. — Бо вона її читала, ти не повіриш, Тосю, ще до того, як їй написано було. — Ну, де ти таке і що почуєш? Це тільки в нас таке бува. Це ти загнув, — одігнула Тося. — Я відвічаю, як літературу не печатають, а всі її знають в усьому мірі, то як це? — То її можна знати ще до того, як вона і написана, «Невже непонятно?» Тося кивнула, що так. «Бо це, як почне спорить, то тоді буде три сигарети», – повівся чоловік. Хоч би музику, яку писав, але відколи він засів тут, то вирішив, що він єдиний, хто чує тайно знання. А так непоганий хлопець, особливо мужчина. «Ну, чому їм кожного разу? Треба спершу вибалакатися». Нам, жінкам, треба обов'язково вибалакатися вже потім, це ясно. А цим усе до, до подумала вона, а сказала, да ти не одвікайся. Я отак їх послухаю, послухаю, вже.